Закон. Закони – це звіт правил, які захищають права громадян і визначають їхні обов'язки. Закони регулюють життя людей у суспільстві. Основні розділи права. Кримінальне право. Убивство, пограбування, шахрайство тощо. Сімейне право. Шлюб, розлучення, всиновлення тощо. Конституційне право. Права людини на працю. Свободу слова і віросповідання тощо Адміністративне право Захист прав споживача Збирання і сплата податків тощо Майнове право Купівля, продаж власності Права орендаря і власника тощо Міжнародне право Контроль за озброєнням воєнні злочини тощо Близько 4 тисяч років тому в давньому Вавилоні цар Хамурапі видав звіт законів, спрямованих проти крадійства та несумлінної роботи. Демократія як форма правління виникла в Древній Греції, де закони приймалися волею всього народу, а давні римляни розробили чимало видів законодавства, якими ми користуємося і сьогодні. Це сімейне, майнове та кримінальне право. Візантійський імператор Юстиніан І – в 1534 році видав свій знаменитий громадянський кодекс Від давнини до сучасності Великий внесок у формування основ законодавства було зроблено в середні віки Так, уже в 1215 році король Англії Іоанн підписав Хартію Вольностей зобов'язуючись правити країною і народом згідно із законом Пізніше закони приймалися більше парламентами, ніж королями. У 1804 році імператор Франції Наполеон I видав звіт законів, який і досі є основою для багатьох сучасних французьких і не тільки законодавчих актів. Дотримання законів За демократичного правління проекти законів пропонуються урядом, потім проходять через законодавчі органи – Конгрес чи парламент В Україні через Верховну Раду Люди, які порушили закон, постають перед судом Де юристи вивчають їхні справи Надаючи докази вини і опитуючи свідків Група громадян з 12 осіб, які складають колегію присяжних Вирішують, винний звинувачений чи ні Судді призначають покарання Тюремне ув'язнення, штраф, виправні роботи тощо Ілюстрації. Судова процедура Людина, звинувачена в кримінальному злочині, вважається невинною, доти, доки її вина не доведена судом. Юристи подають справу на розгляд присяжних. Обвинувачення прокурор намагається довести, що звинувачений винний, а захист адвокат, що він чистий перед законом. Присяжні вислуховують усі свідчення – Виступи захисту і обвинувачення, і більшістю голосів на їх основі виносять вердикт – рішення. Адвокат діє від імені свого підзахисного, намагаючись довести його невинність. Прокурор намагається довести вину людини, яка постала перед судом, вдаючись до експертизи, а також пред'являючи суду речові докази. Речові докази пред'являються присяжним з метою довести вину чи невинність звинувачуваного. Стенографіст веде протокол судового слухання. Звинувачуваний на лаві підсудних чекає рішення суду. Суддя здійснює загальне керівництво судовим розглядом, стежить за дотриманням законності, а також, якщо вина доведена, визначає міру покарання. Поліція забезпечує дотримання законів в Україні і підтримує громадський порядок. Поліцейські викривають злочини, розшукують людей, що пропали, стежать за порядком на вулицях міста.